בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ"ז, מיוסד על תורה מ"ז וליקוטי מוהר"ן. אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב, רוענו, רועי ישראל. עוזרנו וראשינו ברחמך רבים ובחסדיך הגדולים שנזכה לבטל ולשבר את תאוות החילה מאיתנו לגמרי, ונסתפק במועט, לאכול מעט כדי חיוני בצמצום ובדקדוק גדול, ולשבוע ממנו. ותסירו את גרש ותבטל הרעבון מקרבנו, ותעזרנו להחיות עצמנו להשביע נפשנו באכילה מועטת. וזכה לדקדק באכילתי מכזית ועד כבצה. ומעט אכילתי יהיה בקדושה ובתהרה גדולה באמת, כרצונך הטוב. ותזקני שימשיך מזונותי ופרנסתי בכל השפעות טובות מארץ ישראל, שהוא ארץ הקדושה, עץ החיים, ששם שורש כל ההשפעות וכל הברכות. ובכן תעזרני ותזכני ברחמך הרבים שאזכה להיות נכלל במידתו של יעקב אבינו עליו השלום, שמידתו אמת, ואזכה לדבר דברי אמת תמיד, ולא יצא שום דבר שקר מפי לעולם. בין בשוקק, בין במסיעית, בין באונס, בין ברצון. ותשמרני ותצילני שלא יהיה נכשל בשום דבר שקר אפילו בטעות. ואזכה להרחיק עצמי מדברי שקר בתכלית הריחוק, מה שכתוב, מדבר שקר שרחק. וזכי כן לי ביחמך רבים להיות איש אמת בכל העניינים, להתנהג בדרך האמת ולדבר אמת בלבבי, ולא יטה ולא אסור ממרכז נקודת האמת, ימין ושמאל. מלא יחמים חונן דלים, רב חסד ומרבה להיטיב, תן לי במתנת חינה ונדבת חסד מידת אמת, ויקוי המקרא שכתוב תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממקדם. ועל ידי זה נזכה להתפלל בארץ ישראל, בארץ החיים, ונזכה להמשיך השפע והברכה משם, שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום. ופרנסה טובה וכל טוב מאיתך עלינו ועל כל עמך בית ישראל. ותזמין לנו פרנסתנו ברווח מאיתך קודם, שנצטרך להם בהיתר ובנחת ובכבוד, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. אבינו עבר אב רחמן, אדוני אלוהים אמת, אלוהים חיים ומלך עולם. מלא משאלותינו ברחמים, וזכינו מהרה לשבר את אהבת אכילה מקרבנו, כי לפניך נגלה הכל, ואתה יודעת עלומות לבבי. וכמה אלפים מניות ועיכובים שיש לי על זה מכמה צדדים, עד אשר איני יודע להשית עצות בנפשי על זה כלל. עשה עמי כחסדיך אבי שבשמים, ואל תגמלני כמפעלי. חונני, חונני במתנת חינם, וקדשני בקדושתך העליונה, בנדבת חסד. וזקן עם הרע לשבר תאוות אכילה באמת כרצונך הטוב, ומעט אכילתי יהיה בקדושה ובטהרה גדולה לשמך הגדול לבד באמת, לאמיתו, בלי שום תאוות הגוף כלל. ואזכה בכוח אכילתי בקדושה גדולה להודות ולהלל ולשבח לשמך הגדול והקדוש תמיד, ולדבר דברי אמת תמיד. ולפאר ליוצרי לי, על שם כבוד מלכותו עד שאזכה על ידי דיבורי באמת, בקדושה גדולה, להיות בכלל הצדיקים האמיתיים אנשי מופת, הבוראים שמיים חדשים וארץ חדשה בדיבוריהם האמ ועושים מופתים גדולים אמיתיים בשמיים ובארץ. והזכה גם כן בכוחך הגדול לעשות מופתים אמיתיים בעולם, לגלות ולפרסם אלוהותך ואדונותך וממשלתך וגודלך ותפארתך לכל באי עולם. וידעו כולם כי אתה לבד מנהיג עולמך ברצונך הטוב, ויכירו עוצם אהבתך את עמך ישראל, שנתת להם כוח לבטל ולשנות את הטבע בתפילתם ולעשות מופתים גדולים בעולם. ריבונו של עולם, שיטחתי אליך חפיי, עשה ממה שתרצה ברחמך, באופן שזכני ללך בחוקיך ולשמור משפטיך ולהיות כרצונך הטוב תמיד מעתה ועד עולם. וזכני ללך ולבוא לארץ ישראל, לארץ החיים, לארץ הקדושה, איך איש קל מהרה, להתגולל בעפרה ולנשק כרגבותיה, ולשאוב מאווירה הקדוש ולהסתופף בצילה החוס וחונני ורחם עלי. וזה כן היא לבוא מהרה לשלום לארץ ישראל, הארץ אשר בחרת בה מכל הארצות, ארץ הקדושה בעשרה הקדושות, ארץ החיים. ארץ אשר לא במסכנות, תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר ה' אלוהיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוהיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. חוץ וחונני והחם עלי והושיעני וזקני לבוא מהרה לכל מה שביקשתי מלפניך, לשבר תאוות אכילה לגמרי ולזכות למידת אמת באמת ולבוא לשלום מהרה לארץ ישראל. ותצילני ביחמך מן העניות ומן החוסר ותמשיך תמיד לי ולבנה ביתי ולכל חברתנו ולכל עמך בית ישראל, שפע טובה וברכה, וברכה ופרנסה טובה ורחמים חיים שלום וכל טוב מעטה ועד ונזכה שתתפאר בנו בכל העולמות, ויקוים בנו מקרא שכתוב ישראל אשר בך אתפאה. ותציל אותנו ברחמיך רבים מכל מיני חרפות וגושות, ואל תסתיר פניך מאיתנו. ותמלא רחמים עלינו ועל כל עמך ישראל תמיד, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו, ותצילנו ותמלטנו מכל מיני צרות ורעות, ותשיב פניך אלינו. ויקוים בנו מקרא שכתוב ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. פניך אר בעבדיך ולמדני אעיר פניך על עבדך או שאיני בחסדך. אלוהים וחוננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלע. וקיים לנו מקרא שכתוב, ואכלתם מחול ושבוע והיללתם את שם אדוני אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא. ולא יבושו עמי לעולם וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני אדוני אלוהיכם ואין עוד. ולא יבושו עמי לעולם אדוני אלוהים צבאות תשיבנו האר פניך ונבשע אמן ואמן.